Tenim avui aquí amb nosaltres a Catalunya 80, aquesta tarda de dissabte, la presència d'Enric Barbat. L'Enric ha vingut avui aquí als estudis per explicar-nos una mica què és aquest seu nou disc i sobretot, a part del disc, és aquesta nova, en rentré aquesta trobada altre cop amb la música. Enric, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Suposo que deus està ja molt cansant d'explicar-ho, però tocarà fer una vegada més. Per què has sí. tornat al món de la música? He tornat al món de la música, doncs perquè de cop i volta m'he recordat i he redescobert que la música és el meu. Però quants anys feia que no cantaves? Almenys 10 anys, 10 anys, eh? Eh? 10, sí, 10, anys. 10 anys. Durant aquests altres 10 anys, què has fet? Durant doncs aquests 10 anys he viscut a Mallorca, he viscut amb la meva família, i m'he guanyat la vida, com tot hijo de vecino, doncs fent de parellador, que és una carrera que jo tinc, i he anat treballant, el que fa tothom, va anar-seguent les garrofes. Amb deu anys més, però la teva visió del món de la música, de la vida en general, deu haver canviat bastant i per tant sí, també es deus reflectir en sí, el tipus de música que ara fas. Ha canviat moltíssim, moltíssim ha canviat, sí. Més que ara s'ha solidificat, s'ha clarificat, no? O sigui que s'ha madurat considerablement, em sembla. Jo viscut 10 anys allà. A part d'això, d'anar fent viure la família i viure, doncs, clar, he portat una vida absolutament retirada, una vida absolutament tranquil·la, una vida absolutament silenciosa, una vida de moltes hores de tranquil·litat i de moltes hores d'estar una amb ell mateix i de pensar, i de sen... no de pensar, d'escoltar. Però no d'escoltar la ràdio o la televisió i, també i el volgint eh? dels cotxes, però d'escoltar el soroll del mar, el soroll dels estels, el soroll dels, dels coquets de la terra, el soroll de les colors sí. quan neixen, pràcticament. No? I això et va donant una consciència del que el món és. Llavors, doncs, això què m'ha portat? Doncs manera m'ha portat a retrobar que la música era el meu i al mateix temps entendre la música com una cosa que jo no haig de fer, sinó com una cosa que jo haig de deixar que passi a través meu i es faci sola. No entens? Uh -huh. Perquè la música, com tot art, jo crec que és un camí quasi, quasi sagrat. És un camí d'interiorització, un camí de connexió de l'home amb la totalitat. No? És a dir, a partir d'ara la música serà exclusivament el que tu faràs, el que et dedicaràs? Sí, ja fa un any que no només faig això. Va ser pel Nadal de l'any passat, que la feina que estava fent ja m'estava absorbint molt, i ja m'estava posant neguitós, molt neguitós. Estava entrant ja una vegada amb aquests rotllos comercials, tres. que no pares mai, i de cop i volta vaig plegar, vaig dir, això no és el meu, jo em trobava doncs, amb aquestes coses estranyes que passen, però que arribes a casa i crides al teu fill i no saps per què li crides. Uh -huh. I no hi perquè estàs amb un mal rotllo tremendo i estàs liat. I llavors em va semblar de cop i volta, vaig dir, això s'ha d'acabar, perquè això no és l'important, l'important és l'altre. L'important és que tu tinguis uns fills i que estiguis ben vells i que aquestes són les coses importants. I llavors vaig dir, això s'ha acabat i vaig plegar. I llavors de plegar vaig dir, què fas, noi? I aquí la pregunta va tenir una resposta clara sense que ningú no <laughs> hagués de pensar i massa música, i ja està. Què té que veure aquesta música que ara fas amb la que feies fa deu anys? Home, que sóc el mateix que la fa, dir, això està clar, però no té res a veure. Abans era molt més... les idees eren molt menys clares, vull dir, quan un té 20 anys doncs es fica amb les coses portat per una il·lusió esplèndida, que dona, que està molt bé, però dir, amb molt, molt bativull de coses al cap. no Si sí barregen moltes coses, si barregen les influències del casins del que veus, les ànsies de triomfar, de ser un home famós com aquell, com l'altre, eh? i entre moltes coses. Clar, això ha canviat molt, això ha canviat considerablement. I llavors, portat tot això, en aquella moment que hi el, el grup aquest dels Set Jesucis, jo vaig anar a patar en això. I llavors el que feia molt era fer cançons, cançons que bàsicament era plantejar un tipus de lletra, una lletra que explicava una història o que explicava una idea, i llavors sobre aquesta lletra s'hi posava bàsicament simplement un suport, que era una toneleta que un cantava i un suport doncs, que l'aguantava. Ara, la veritat Jo em sento profundament que el que m'interessa és la música. O sigui, no em sento ni cantant ni, ni res. El que m'interessa és la música. El que vaig a fer, bàsicament, és música. Com no vol dir que no hi pugui haver-hi veu, perquè n'hi haurà. Possiblement en peces sí, en peces no. Però el que m'interessa és la música ambient, que dona un ambient, que transmet una sensació globalment, i la veu estarà inclosa dintre d'això. Més, més. Vaig per un camí en que la veu deixi de ser una estructura d'una cançó i es converteix en un instrument més està totalment ficada dins d'una peça i que ajuda a completar l'ambient d'aquesta peça. Abans la música catalana fa 10 anys tenia un aire, suposo, molt més reivindicatiu del que pot tenir ara políticament. Sí. Ara deu ser més una expressió del que ets tu mateix sí. i deu haver perdut sí. aquest aire, no? Bé, per mi, absolutament. O sigui, en aquell moment era un moment concret... I estava molt bé. Per mi, absolutament, en aquests moments no m'interessa l'art en cap aspecte que és reivindicatiu. M'interessa l'art com a experiència personal i penso que quan l'art com a experiència personal és locador dels productes que són bons d'art. I quan dic bons, no vull dir exactament bons de, amb aquesta qualificació de bo i dolent que pot fer els marxants de pintura. Sí. Si no dic bon, volíem dir la bondat. No entens? O sigui, jo sé que faig música i sé que la música en aquests moments que em surt és surt de la part més bona que tinc jo que surt d'una part en la que jo procuro no intervenir amb el meu cap, sinó que procuro només posar el, el meu cap al servei de, les, de, de, la, de la intuïció que em porten les sensacions, no? Llavors sí que la música que surt és lo, de la més bo que, que jo porto dintre, i el resultat és aplastant, el que faig a la gent li està entusiasmant. Doncs, si et sembla, i abans de continuar amb la paraula, millor serà que t'escutem, però sí, la música, no? Ta, perquè s'ha d'explicar la música està molt malament. Sí, ai? Això només es fa per fer promoció, perquè la música és una cosa per sentir. Doncs, qui millor que l'Enric Barbat, que sigui la persona que ens escolleixi el primer tema per oferir els nostres oïdors? Molt bé, jo posaria el primer, el del naixement del dia, la matinada. aquest tema realment bonic que ens acaba d'oferir l'Enric Barbat, bosserà que ens entretinguem una mica a parlar d'aquest àlbum, d'aquest treball i no potser tant de la música que fas, que ja ens ho us explicat una mica, Per què l'anomenes 4, aquest LP. De l'anomeno 4 perquè va sortir així. Va sortir i jo em vaig trobar que estava fent músiques, que vaig començar a preparar això i els temes que van anar sortint es van anar concretant rapidíssimament amb les sensacions de les parts del dia. Eh, llavors, doncs, ràpidament doncs, bueno, van anar sortint i doncs jo va començar unes digues com i penses, mira, aquest ja, això comença a la matinada, això comença a al migdia, això comença a cap vespre. capvespre. I llavors, com que les quatre parts del dia doncs, representen un dels cicles vitals en el que l'home es mou, l'altre són doncs, les quatre estacions de l'any, l'altre són les quatre edats que té l'home, l'altre són els quatre punts cardinals en el que es mou, doncs, el títol que li vaig posar és el 4, que era claríssimment el número que definia això, i és el número que defineix totes aquestes coses, no? el món en el què ens, en ens movem. Per tant, les cançons també estan dividides en quatre grups, segons si són de la matinada, del migdia, del que vés, però de la nit. I sí. tu quin no està agradant més? A mi m'agrada quasi totes. A mi m'agrada la matinada, m'agrada molt. El capvespre m'agrada molt, la nit m'agrada molt, Al migdia m'agrada molt, vull dir que el, però el migdia és l'època del moment del dia més atrafegat per mi, no? I quan les escrivies aquestes cançons? És a dir, per exemple, les de la matinada coincidia que les escrivies sí, un la matinada? Un dia, la matinada... La vaig escriure una nit sense dormir, vaig estar passant, passant bastants, bastants dies d'un antivoltes i la vaig escriure una nit que vaig arribar a casa allò que dius, això avui funciona això, però des d'acabars de al llit i els ulls clanc com un mussol dius, aquí passa alguna cosa. I és a dir, quan em passa això, jo no intento dormir, sinó que la vaig a saber on és aixecar-me, agafar un cigarro i tranquil·lament posar-me fer alguna cosa. I la vaig escriure, era, no sé, haurien ser entre les 3 i les 6 del matí i la vaig escriure. Però no o sigui no que vaig acabar i va sortir el sol. Rons. Va ser perfecta. Perfecte. A quina hora per això del dia et trobes com més inspirat? Home, ja hores, les hora més bones és el vespre, normalment, no? Perquè es crea aquella quietud i aquella calma de la baixada de la nit normalment és doncs, normalment que fas moltes coses el que durant el dia fas moltes ja treballo també durant el dia, però durant el dia normalment perquè tampoc tens tantes hores seguides sempre durant el dia, no? Sempre es tallen per més hi ha més coses que van tallant les hores dinar, no, fas, més feines no? de, exacte, fas més feina de repassar les coses mm -hmm. d'una seqüència que has posat doncs veus que no vas... quan vas acabar és pensar allò, demà m'ho miraré no? i llavors es corregeixes unes no? coses, fas molta més feina de corregir, però normalment això que se'n pot dir la parida allò al moment en què la cosa raja mm -hmm. Passa més aviat al vespre, passa això a partir de les 11 de la nit doncs fins a les dues, les tres, depèn del dia, estàs molt cansat, te'n vas a dormir i si un dia que vas fornats doncs igual se't fa de dia. Et sembla doncs que escoltem ara les cançons de, del cap vespre de la nit? Posa la nit, passa la nit. La nit, agrada més la nit? La nit m'agrada molt, sí. Doncs la nit, la nit d'Enric Barbat.